Zerri hotxak, bidasa oldeko herrimugimenduaren saioak, egunero antxete erratian, arratsaldeko ordubietatik iruak arte eta gabeko zortzietatik bederatziak arte. Pausu mediak ekoiztutako saioak. Arratsaldeon ongietorriak gauzo otsakera ongietorriak herri otsakera Ne vous dugu gaur arratsaldeko 8 puntu puntuan dira eta astero bezala gaituzue auzo otsak saioan antxederratiearen sintoniaan 89.7 eta 90.5 FMen Eta tortue qui ere bain bat gai ekartzen ditugu gaurkoan. <tututukazen>, okay, jepate... La casita Gaztetxetik pasatuko gera bertan ba, bi ekimen desberdin antolatzen dituzte. Bata igande honetan bertan izango da maiatzak 15 eta Ramon Duranen bi aurkeztuko dituzte. Horreta hitz egiteko ekologistaak martxaneko kide batekin harituko gera saioan. Bestetik, urringo asteburuan, ba, argitalatu berri den liburu baten aurkezpena ehongo da Lakasita Gaztetxean. Liburu honetan irungo okupazio mugimenduaz, edo gazte asambladaen bilaka eraz hitz egiten da, eta horren aurkezpenerako ba, gazte asamblada ezberdinetako hainbatkide eongo dira tertulia batean Lakasita Gaztetxean abertako kide batekin mintzatuko gara gaurkoan ere. Lupa, bubule, tusa, boa, fene, lupa, parceke... Aurrerago saioan cine txiroari buruz hitze hingo dugu. Hau e, oreretako Mikel Azulo Kultur Etxean antolatzen duten ekimena da eta oneri buruz gehiago jakingo dugu gaurkoan gaurko saioan. <tusuar> Bestetik ere, kloun ikastaro bateta zarituko gara, urrengo egunetan irunen ospatuko dena. Eta amaitzeko krisisa atal berria ja hemen auzo zo hotxaken, zuhaiz, zantxeta irratiko kolaboratzaileak, ba, ekoizten duena. Segar tuxela, katel sifle Alen berse du trenen repas Gai pila bat beraz beti bezala auzo hotxaken urrengo orduan hemen Antxeta irratiaren xintonian Kise dizen mila jomele majum fortibala mon kuto non me zer plus katab Unpe zaper ma petxite fango Totot, betit d'histoa Betit d'histoa, betit d'histoa Betit d'histoa, Eta gai guzti hauetaz gain, babeti bezala musika proposatuko dizuegu ere bai, gaurkoan sorkunek lagunduko digu ba ordu ontako bidai honetan. zun ancheta sorkunen lurra bestia intzuten dugun bitartean haure lemengo gaiari ekingo diogu eta esaten nizuen bezala Ramon Fernandez Duranen liburuak aurkeztuko dituzte Lakashi eta Gaztetxean maiatza kamabostean igandearekin eta hori e, ba, ekimen honek e, Ramon Fernandez duran beraren beriotzarekin koinciditu du e, aste hontan utzi gaituelako. Eta Etologistak martxanekin, edo HTaren aurkako borrokan ibilitakoa da Ramon Fernandez, hainbat liburu idatzi ditu eta igande honetan esaten ni zuen bezala ba, bere bi azken liburuak aurkeztuko dituzte lakasita Gaztetxean. Ramón eriburuz eta baita liburu hauetaz hitz egiteko Iñaki Ibarzenaekin hitzein dugu. Bera ekologistaak martxaneko kidea da eta Ramon esautu zuen. Beraz, elkarrizketa horrekin usten zaituzte hurrengo minutuetan. Antxeta irratia.com. Bueno, va ba, teléfonoaren bestaldean Iñaki Ibarzena dugu, ekologistaak martxaneko kidea, arratsaldean Iñaki. Arratsaldean bai.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 Eta gaina ba bat e, etamales koinciditzen du e, ekimen honek ba Ramon Beraren eriotsarekin. Ordun zurekin hitze egin nahi genun, ba Biskal liburu hauen inguruan eta baita ere ba Ramonen beraren inguruan ere, ez? Ba bai, Ramon. Ba, zurekin berbetan piti bete estarite sentimento andia que ba, el Bueno, Ramon Gure lagun handia izan dalako, ba, azkenengo hogeta marurtetan, ba, elkarrekin e, gauza pilo bat bueno, e, egon gara egiten da, da bueno, ba, atxo bertan, ba, goizean e, e, izan, eta eguerdean enteatu ginen, eta, bueno, lagunen harteko, bueno, dehiak eta eta nezarkadak, eta eta gorrantziak, bueno, elkarri bidali gineo, baya, bueno, e, Ramon, Duela, bueno, ahi abete batzuk, gauanak e, aurretik, e, konturatu zan berriz, e, bueno, e, minbisiagaz e, izan dako arazo bat gaindituzat e, eman zuen, e, 2002-2007 da, la urtetan egon horren kontra burrukarten, irabazita zeukan e, borroka ba, hori, baina gero 2002an bukaeran berriz ba, etorri zitsaion e, minbisia, eta ja nahiko modu larri, eta bueno. Erabatizuen, erabatizuen berak eh, martzo aldean, ba, erioz duin bat izatea, eta, eta bueno, irrealitzigun eh, gutun luze bat, amaboz eh, horriko gutun bat, nola baite, bueno, lagunen arteko testimonio bat, eh, zanez, bueno ba, ba, bueno, ba, despedida moduan, eh, e, erabakita zuela, ba, bueno, maia txalderak, eh, ba, bueno, bere bizitza zoade-zoade etetzea, da, bueno, Azo gertatu zan hori eta bueno, eta Ramon e, Joan da baina gure artean e, bere ererentzia handia dugu bere oroimena oso handia da bueno ekologista moduan, eta bueno e, gure elkartetik aparte bueno, mila lagun izan ditu la, e, Ramon es e, kontrako kentrako ba, kide asko e, De bai, bueno, ba, hemen gizarte mugimenduetan Eskalerrian, eh, Euskalherriko solidario eta eta beti begirale handia izan da, beti harretas, no? eh, begiratuz izandu ba, bueno, Eskalerrian gertatzen ziren gauzak. eta apenak dira. Bueno, gero, ezagite, eh, baldin baduzu datorren, bueno, guk Bai, ziurrenik bueno, bere, no lagun batzuk eta ekologista matzako beste batzuk, ba erabaki, bueno, erabakiendu, ba bueno, ba ba dizu leku diferentes en kasondo Mirunda Torren igandean, ba, antolatzea ba, bueno, ba, liburu aurkezten batzuk. Ramonek azkenengo Ramon Fernandez Duranek azkenengo bueno 10 liburu andana atara esan dituzu dedikatu da liburuak irasteari eta eta bueno e, produzio paro du. azkenengo biak antropozenoren eh? antropozeno bueno azaltzeko, seguro un eco, bueno, eh crisis ecológica en ¿eh? Se asalteko. alde batetik eh handia antropoceno izan nahi du, ba, bueno, va ba, ezakert eh, eh aro aro geologikoak, ba adibidez, badakigu, adibidez, ba jurasiko, ba, ¿eh? Ba, jurásico, eh Pleistoceno, eh, va no la va, va bueno, nare hortan eh Gertak iso indiferenteak gertatu dira, adibidez jugazikoan desagertu ziren dinosaurioak eta ba, bueno, antropozeno da, azkenengo, ba, nolabaiz de eun urtetan e, gizakio egindako, bueno, hori da geologoek e, asmatu duten deste forma bat esateko, zenolako aldaketak, zenolako eraginak izan duen e, gizakion e, presentzia, gizakion, e, bueno, e, e, jarduerak, ez jardura produktivistak. Ba, lur planetan. Ez? Eta antropozinok esan nahi du, ba, bueno, ba, krisi ekologiko handia, fortu dugula gure produkzio eta konsumo erekin. Ez? Eta azkenengo liburua e, kapitalismo globalaren e, krisiaz, ba, bueno, esaten ba, du, ba, bimila eta mar, ebiti, ogeta mar bitartean, ba, bi amarka da horietan, behar planteatzen ditu, bueno, ba, golo zibilizazio Aldaketak egongo direna, adibidez, bueno, ba, petroleoa ja, eta beste energieturria bukatuko direla, ezin direla horrela erabini, eta bizimo asko eta forma gaur egun ezagutzen ditugun ba, energia erabilerak, e, garraio formak, eta barbo, bueno, ezagertuko direla, ezagertuko direla bebai gaur egun ezagutzen ditugu globalizaztudaren dinamika oiek, eta mundu oso diferente izango dela, ba, 2000 marrean izango duguna, Eta horren gainean ba, egiten ditu, hainbat eta hainbat ikerketa eta hainbat eta hainbat bueno e, planteamendu aguru batzuk bueno e, e, bueno Javier e, mm -hmm. e, Garcia kisanditzenak baina baina bai serioak direnak eta ba ba horretaz bi liburu hoietaz arituko gara datorren e, igandean arratzaldeko lauretatik aurrera ba irungo gaztetzean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 Higoratzen dut, eh, zuela 85 eta 3 panago otarren kontrako kanpaina hortan, ba berak iratsi zuen liburu bat, El caso Berlín, Berlingo, bueno, eh, mugimendu alternatiboeen eh, bat, eh, oso liburu interesantzeak eta guk a lepilo bat eh, saldu genituen hemen eh, bidelanean eta bai Euskal Herri osoan. Eta horpik pik aurrera, ba bueno, ba hori, ba azkenengo 50 urteetan eh Ramón izan ditugu esperienzia oso oso Navarrenak. Es curiosoa da, curiosoa da, ba bueno, atzo klasean, universitadean Nengola, ba, egai globalizazio neoliberala eta globalizazio enarkako moviment duen, bueno, herrepaso bat, eta hor bideobaten agertzen zen, bueno, Ramón Fernández duran, eh, Las voces del Planeta, eh, 50 años basta, berroketa marurte sorritxarrez, eh, izan dako Kampaina hori, eta Madrien, berak eta beste lagunek antolatu zuten foro alternatibo bat, oso importante izan zana, milla leherazien darogu eta malauan. Eta horra gertzen zan, bueno, bera, que, bera izena bez, izena gertzen ez da, aktivista antolatzea hiengo duan, eta kontakten zuen, no, bueno, nazioarteko moneta fondua, eta mundu, mundu bankua, eta mercatadita erakundeek zen ze eragina breton-butz izitu zioiek zen olako iragina zan duten mundua, nazio nengo irugua eta barurtetan. Orrek ez ere modu izilian, modu no labaite oso, esakiz, eh diplomático eta oso modu, esakiz, eh eraikitzailean Ramónek beti lagundu ditu kanpaina, ta que adibidez, bueno, askota etorrira, ezpaherrira, eh Batxeten kontrako manifestaldia, kanpainak eta laguntzea eta beste garraipenkeria edo desarraiesmoaren urkako kampainetan beti egonda murgiluta gurekin bat. Eta bueno, ba, bai, e, e, egin desiergo gune horrialdi horrena da. Bueno, ba ba mere taldu mere eta berak bizitako ba nor e, hori, ba jarraitu eta eta Eta jendearen artean zabaldu, bere, bere direiak eta eberatpulantik amendua. Ados, Iñaki, ba, mi esker gurean egoteagatik, eta egon gura ere ba, ba deialdi horretan, igandean, e, arratsaldeko bostetan, lakasita gaztetxean, mi esker berriro ere. Bale, bau, hantziko ba, ziko gana, hondizan. Aio. sei ditugu beraz Inaki Ibarteraren hitzak eta agora da dizuet igande honetan maiatzakamo 5 bostean beraz Ramon Duranen liburuak ba dituz dela lakasita gaztetxean aukunen gizaki akorra abestia entzuten ari zarete hemen auzo hottxak saioan antxete erratiaren sintonian laro eta aberatzi punto zazpieta larogeita hamar puntubost Eta utziko zaituztet beraz hurrengo minutuetan nabesti honekin. Baina aurkeztuko dizuet jada zein izango den gure hurrengo gaia, Lakasita gaztetxean gelituko gara eta saioaren hasi aipatzen nuen bezala ba, gaztetxeko kide batekin mintzatuko gara. Hey, Ar argitalatu berri dute irungo okupazio mugimenduari buruzko liburua Lakasita gaztetxekoek eta horrengo asteburuan ba, tertulia bat izango da gazte asambladeetan ibilitako jende desberdinarekin. Gertuliaz gain ba, jaialditxoa egongo da ere bai eta guzti honetaz junek mintzatu zaigu eta elkarrizketa ba, aitor errazkin antxeta, antxeta irratiko langileak egin du. Beraz hurrengo minutuetan, bera ekin usten zaituzte. Baurengoan, irungo lakasita gaztetxera goaz eta telefonoaren bestaldean e, june dugu. Kaixo, arratsaldeon hon, june? Kaixo, arratxalde Bueno, ba, gaurkoan, e, bai lakasita gaztetxetik eta irungo gazteasambladatik martxan jarri duzuen, e, bueno, ekimen e, o proiektu baten inguruan itzain barra dugu. Argitalpen bat, liburu bat eta hain zuzen ere, ba, irunen, E, okupazioaren historia biltzen duen ba liburu bat aurkestu duzu, ezta? Bai, hori da. Asamblarako pertsona batei okurritu zitzaigun eta benahi ondo iruditu zitzaigun irungo historiari buruzko zerbait ba, eskuan eukitza, faltan botatzen nagurako. eta uh -huh. azkenan hemen dago. Ikusi genun, bueno, ja salmentan dagoela, Hor eh, zagarno egunarekin, ez eh, salmentan jarri zenuten bai. eh, Itxura polita du, ez dut taukera izan eh, irakurtzeko, piskal gainetik hori bai eh, Gainetik, ikusteko, bai, eh, ba, irungo azken gutxe gora bera esan dezakego Igual azken hogei urteetan, urte hauetan eh, izandako dako berdin jai jasotzen direla, ezta? Bai, gutxe gora bera, laro gehieta bostetik asten da E, irungo gazte asambladaren eskutik eta orain hartela kasita orendakagunak kasita arte. Mhm. Uh -huh. E liburu hori egiteko belaun aldiz ezberdinekin harremanetan jarri sarete, hauda horrelako ba, esperientzietan parte hartu en, duen jendiarekin, ezta? Bai, eta batez ere oso ondo etorri zaigu zen asambladak operzonaba Ba, ia, aro ezberdinetan hibilida eta ordun berak batzekien zeinen gana jun eta zer, zer informazio eskatu. Mm -hmm. Bueno, memoria pizka batekin godu guiune, e, aipatu hey. zu, laro geita bosgarren urtetik, ona, eman diren esperientzia ezberdinak, e, bueno, aipatzen direla, okupazioa, e, bestelako aizialdia, esan dezakegu, bueno, ba... Azken fineen konstante bat izan dela kasu honetan irunen. Bai, hori, bai bai 80ko markadoan hasizten hau e, demokrazia berriaren hasiera honetan eta bai euskabeak behart batzuk ikusten ziren herrian eta eta horren horri jarraituz ba Horein arte, galdiun txiki batzuk agon dira, baina, o, ia, zer. Zabe harrak badaude Irunen, uh -huh. hori argi ikusten da. Bueno, okupazioa edo gaztetxen fenomeroa, e, bueno, guzti zabaldu eta izan zen laro gehiagarrena markadan Euskal Herrian, e, gure esko ere, aipatugun bezala, esperintze ezberdinak izan ziren, landetxa osoan, Irunen, irungo oso ezberdinetan, e, Ez dakit, horrela bitxikerik gisa, badago, bastakit, eh, espentze guzti hauetan zerbait horrela deigarria iruditu zaizuna, zuri gutxienez ez bueno, bildu duzu tenean informazio guzti hau? Ba, batez ere, zierako urteetan, ar, arrituen zait, nola, elkartu ziren batez ere, txutak jasotzeko, jeringiak jasotzeko kaletik, eta arriskutxoa, baina polita irudezuzaetz lan hori. Horre, benlaun aldi gazteak ziren, e, bueno, ba, proiektu ezberdinetan e, ibiltzen den ziren gazteak ale, alegia, Elkargune gune bat e, bilatzen zutenak, eta, bueno, ba, kaso netan esan dugun bezala, ba, okupazioa alternatiba bezala, e, autatu behar. E, zuten bakas honetan irundarrak izan ziren. E, bueno, Lakasita Gaztetxea baino lehen, e, eta igual pizkatorrera goaz, hor baitare bestelako esperientzia bat egon zen, irungo hartia huzuan, pospolo henea edo pospolo e fabrika horretan, horrek ere, bueno, jende asko edo jende gazte ugari bildu er erakarri zuen, ezta? Bai, E, egia da beti esan digutela jende ikaragarria bilboz zela asambleoetan eta bai antolakuntza era bai zela piskat tragotikoa baino beintsak elkartzen ziren baserkaten elkartzeko leku bat eta hori azkenan garrantzitsuena gazten inguruan. <hazio> Eta iristen gara, bueno, bakaur egungo lakasitara ara, Lakasita, ja, ibilbide luzea duen, ba, proiektua da dudarik gabe, zuen ustez, eh, bueno, eta kontuan hartuta orain arteko esperientzia guztiak, eh, baliogarriak dira, etorkizunari aurregiteko? Guzti, jara beti gaude ikasten aurreko esperientziaetik, eta jendearekin hitzain asko ikasten da, eta onengatik da kagulakasita, esperientzaila ingatik. Uh -huh. Bueno, Liburua, esan dugun bezala ja argita dago, baina nahi dugu, ez dela argita letxe batera bidali eh, guztiz auto gestionatu izan da, Bai, bueno, akkenean bai bilatu egu hemen ai, imprenta batean ateratzea, baina oso garestia agiten zen ez, eta gu argitaletxerik gabe, ez da zerratera egune, Sevilla atera dugu, baino gure diruarekin eta inongo laguntzaren gabe eta eta argitaletxeak ez ditugu nahi. Uh -huh. Hori, beti. Eh, bueno, salmenta aridauki onez, en nola izango da, nun salduko onduzuen liburua, zer doka zute pentsatuta. Bai, e, ez daki e, presentazio batean gogu, maia zaren nogeita batean, e, itzaldi bat egin gero komentatuko izuna, beana, be, e, eta orain ja, lakasitan zaltzen dago, eta Moskuko iru tabernetan. Mm -hmm. Astian, Zumbilan, eta kabigorri. Eta ze presiotan. Iru eurotan. Mm -hmm, iru eurotan. Haipatu zu, bueno, orkespen batean godela, eta jakin izan dugunez baita, E, bueno, bezalako ekimen batzuk e, aurrikusia dituzu ez? Majin bat baitaren tolatzea do horreko bai. zerbait. Hore da. Bai, e, delaun aldi guztietako jendea elkartu nahi dugu. Ez zain beste itzaldi batera, baino bai denak elkartu eta itzagiteko, esperientziak kontatzeko eta batez ere anekdotak nahi ditugu. Uh -huh. Ba, oso hongi, e, deialdiare zabalduko dugu, Eh, bueno, ba, interesatua daudenak momentuz Irungola kasita gasteetza tip bertan liburua liburu erosteko eh, aukera izango izango dute noski eta bestela, bueno, baitare baita ere, ba ez, eh, ingurua, antolatu zutela, eh gogoratuko dugu eguna. Bai, iz... maiatzaren batean, atxaldeko 6etan. Mhm. Mm Han bertan irunko... Itz ere, eh, ingurua zaparte, ere nahitugu beste gauza batzuk antolatu, hori indik dena lotua, baina segura eski karaok, eh, historiko bat da. goda. Ha, osongi, hori egunean bertan behar bada, ez? Beste lagu bai. aktibitate batzuk. Ba, osongi, Deo. june, ba guzti horrekin galditzen gara eskerrik asko gurian izate Zuei. Horri izan ditugu Beraz Lakasita Gaztetxeak proposatzen dizkigun ekimenak. Gogoratu, igande honetan maiatza kamagostarekin, ba, Gaztetxan bertan e, Ramon Duranen liburuak aurkeztuko dituztela. Eta horrengo gazteburuan aldiz, zirungo okupazio mugimenduaz arituko dira, argitaratu berri duten liburu horren arira. Hauzo 8ak entzuten duzute, antxeta irratian, larogitadratzi.zazpieta larogitamar.bost, sortzi terdiak ditugu gula da. eta beste gai batetara eta beste leku batetara ere pasatuko gera. Horer eta aldera jungo gara eta bertan dagoen Mikel Azulo kultur etxera. Mikel Azulo onberaz zine txiroa antolatzen dute, hilabetero pelikula eta arte hartulia bat eskainiz. Eta ekimen hau ez da bakarrik bertan ematen, baizik eta Euskal Herriko eta estatuko hainbat lekuetan. Guzti honetaz hitz egiteko, Mikel Azuloko kide bat izan dugu gurekin, noreindela bi egun, egin genion elkarrizketa. Bye -bye. Eta esan barra dago, bertan ba, atzo, bertan jarri zuten pelikula iragartzen dutela. Eta nahizta ekimena bera pasatua egon, zeren atzo esaten nuen bezala eman zuten pelikulau, Interesgarria iruditu zait, ba parte hori, elkarrizketaren parte hori ere ustea, zeren asken finean pelikula bezala, gomendio bezala, Interesgarria izan daiteke. Eta dena den, esan bezala, ilabetero antolatzen duten ekimena da, beraz urrengo hilabetean ere, adi, egon, eta zine txiroaren ekimen honetara, hurbildu zaitezke. Telefonoaren bestaldean e, Iker dugu Cine Txiroaren antolatzaileetako bat arratsaldeon Iker Kaixo arratsaldeon ba, esaten nuen bezala zuek Cine e, Txiroa antolatzen duzute oreretan Mikel Azulo Kultur etxean e, zuzenki eta bueno igual kontatzen aldi guztu pizka bat e, asteko bazenolako ekimena den Cine Txiroarena Ba Cine Txiroa ilabetean behin ospatzen dugu Eta, bueno, bat bat irekitzen diogu jatean behin, ba, gai sozialak eta gai politikoak jorratzen dituzten pelikulei. Eta, asmoa da, ba, errealitate ezberdinak azalaraztea, azken finean errealitate asko gertukoak zein urrutikoak ba, ba, eskutuan geratzen dira, eta, bueno, ba, asmoa da, jendearengana hizkuntza itzela eta aldi garrantzitsua da guretzako konbidatoren bat eta albaldin bada ba pelikula egiten parte hartu duen pertsona bat etortzea edo bestela ba, gaiak, bueno, ba gaiari buruz ba, informazioa edo zabaldu dezakeen pertsona bat ekartzea azken finean pelikula ostean garrantzitsua irutentzen egolako ba kolokioa saldia sortzea. Así que no la vais a da dokumentale sozialta politikoei tartea ireki, eta aldiberean ba, pelikularik hartatzen duen gaiari buruz, ba, gombidatu gehi jendea gombi, publikoaren artean, ba, sola zaldia sortzea. Eta noiz e, sortzen da ekimena hau eta zergatikan? Ba, ekimena oraintxe zei urte baino gehi osortu zela, eta A... abiatpuntua izan zan, ba, iruñako eguzki bideakeko jendeak, E, bueno, ba, martxan jarri zuelako. Azmoa berdina zen, azken zinean e, zine txiroaren, ba, izen pean edo, ba, zabaltzea lehenai patutako material mota hori, e, bidea ireki olako pelikulei, eta asmoa zen, ba, erries berrinetan, ba, gogoazun jendeak, ba, elzea... Eh, izen honi, eta proiektu honi, eta bueno, ba, Euskal Herri osoan zehar, baita Estatu Espainero osoan zehar, ba, ba bueno, zine asko eotea ez. Eh? Eta, ba, irunako jendian proposamenari elduta, ba, hemen Mikel Azulon, martxan jarri ginen, eta ez hanetien bezala, sei urte ja martxan jarri ginenla, eta eta eguzkibideakekoen ekimena izantzan eta... e, gaur egunean ikuste zare sare sare asmorri bizkata ahul dela baina bueno, batzuk batzu geratzen gera gaur egunean ere ba hontan lanean jabetzen dugunak eta zuek konkretuki oreretan zergatikan e, zerrerakarri sintuetan e, kontu horretan sartzeko ba, ba berez hau e, me kelasulo cultura elkartean ba 16 urte direkizela eta erria esateko ba dauza asko itendia eh kulturatik abiatuta baina beti gizarte gaiekin edo gizarteari lotuta ertzikizta orduan kemenezberenak egin izan dira eta modu soltean ba dokumentalak eta holakoak ere aurkeztu izan dira askotan eta aldi berean oso era egin zitzaigun eh txiroaren Ideia batetik, azkenean azalera, azala daztearen ideia eta baita ere jare asortzearena, ezta? Azken zinean, ba, zirkuto alternatibo moduko bat sortzearena irutuzitza egun oso potentea izan zitekela. Ba, material interesarria oso eta ezagutu beharreko gai asko gelitzen direlako azkenean askotan, ba, horche, erdizkutuan edo, bueno, ez, gehiagia ezagutzen ez direla, azken zinean. Hordun, sare baten bitartez, e, aliketatuki gehienetara iriztearena, irutuzitza egun ba, benetan potentea. Eta horretik, eskratxe proiektua ezistiten zen, e, zintilik erratean, hauek kontrainformazioari buruzko irrati programa egiten zuten eta bueno, ba haiekin batera, eskratxeko jendiarekin batera, ba Mikel Azulok erabaki genuen ba, ba zaiatzea. Eta egia esan, ba, pixkanaka, pixkanaka, Bai, man aldizemanaldi lortu genuen publiko bat sortzea eta, eta gaioiek tarte bat eduki desaten eta aldirean gai hori buruz eztabaida direktzea, ezta? Ba, ezta. Orduan batez ere sarearen nibeia eta gaioiek horiek ba zabaltzaren nibeia irutze zitu oso erakargarria eta horre horrexagatik hasi ginen eta agianan ba aurrera jarraitzen dugu, ba, iruten irutentze golak oraindik ere merezi duela ideia. Eta elkarrizketaren hasieran aipatzen zenuen ilabetean bain proposatzen dut zutela pelikula bat, ilabete hontakoa ostegunena honetan izango dain zuzen, e, ze pelikula eskainiko duzute. Ba, ilabete egunero. E, egunero deitzen da dokumentala, solare e, taldeak eta eguzki biderakeko jendeak egin dute pelikula hau eta, bueno, Euskal herria naina eta Euskal Herriarekin lotuta Eh, eskuntza ere duari buruz hausnarketa eh, proposatzen du. Hauznarketa hori eiteko abiatzen da duela hogei urte UPV-eko irakaslegoak ba, martxan jarritako borroka hortik abiatzen da. Eh, nola bueno, ba, eskuntza ere duari buruzko estabai da irekin nahi esantzuten nola funtzionari izateari utzi izan zioten, ba irakargego propioa sortzeko helburuarekin eta nola ba, errepresio meachu eta aurren ondorioz gehienek ba borroka utzi behar izan zuten eta nola bestalde ba badiren irakasle batzuk gaur ere borrokan jarraitzen dutenak 20 urte beranduago. Así que bueno, ba havia horrekin azken finean planteatzen du galdera bi nagusi planteatzen ditu zer hezkuntza nahi dugun ze unibertsitate mota nahi dugun ze unibertsitate eredu nahi dugun planteatzen du dokumental honek hauxea mm -hmm. ostegunontan ikusiar izango duguna Ba gelditzen zaiguna deialdia luzatzea da jendia animatzea bai ostegunontako pelikulara eta bai orokorrean cine txiroak proposatzen dituen ba pelikuletara horbiltzea ez da Bai, ba, esan bezala, bihar e, ozteguna, argatxaleko zazpiterrietan, Mikela Zulo Kulturel Kartean, horeretan, e, beheko kalean dago, udaletxea udaletxeetik oso gertu, e, eta, bueno, zazpiterrietan hemen izango geha, e, badatuz, pelikula induten bi pertsonak, eta baita badatuz, bilbotik, ba, lehenai patutako borrokan orainik jarraiztzen duten bi irakazle interesgarria izango da, seguro. Eta, aipatu, ba, Mikel Azulotik e, azte hartotik gandera irekita dagola, hemen biblioteka bat ere badaukagula. Hau da, urte hauetan eta Mikel Azulotik pasadiren dokumentalen kopiak egin eta jendearen eskura dauzkagu. Nahi duenak e, kataloga konsultatu eta etxera eramateko. Asi que nahi duenak ere etorri daitekela. Eta urren guia bigarren ostegunean, hilabete bakutzeko bigarren oztegun guztietan bezala, ba beste pelikula bat izango dugula. Ado Ziker, ba mi esker gurean egoteagatik, eta Animo, proiektu interesgarri horrekin aurrera jarraitzeko. Ba mi eskerizue, ba otxamateagatik, e, Animo zuei ere ez den proiektu horrekin, eta, bueno, ba, hurrengo bat arte. Na esker, aio. Benga, gara arte. Euskal Per politiko aldeko futbol zazpitxapelketa hendaian mailatzaren amalauen Goizeko behatzitan hasita ondarraitzen, hendaian. Eman izena Bizkiakbildua Eukal edota deituz 00 hiru hiru bostbost behatzi bisero lau behatzi 6-zer. <gülüyor> futbol zazpitxapelketa hendaian mailatzaren amalauen. <gülüyor> Duten garrantziaz jabetzeko faltan izan arte itxoiten dugu maiz. Euskarazko komunikabideak, denon beharra. Lakasita gaztetxea interneten. Berriak, agenda, kampainen inguruko informazioa. Eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. iru bebikoitza lakashita.org lo... Antxeta irratia Antxeta <tose> irratia Zine txiroa, Mikel Azulo kultur etxean eskintzen dutena eta atzo bertan, egunero pelikula edo dokumentala eskini zuten elkarrezketan aipatzen ziguten bezala Urrengo hilabetean gehiago gongo da, eh? beraz adigon ekimen interesgarri honetara gu orain beste kontu interesgarri bat proposatu behar dizuegu, dizuegu.zeren clown ikastaroa antolatzen dute irunen. Eta antolatzaileetako batekin mintzatu gara jakiteko pixka gehiago ba nolaku ikastaroa izango den eta baitare klounaren inguruan ba informatzeko. itartean atetik sorkunen abestia intzuten dugu zugalde laurden federatziak laorden gutxi dituguei auzo otsak entzuten ari zarete pausa mediak ekoiztutako saioa del otro lado del teléfono tenemos con nosotros a Ana Pérez a Racha León Ana a Racha León y vamos a hablar contigo de un cursillo de Clown que organizáis en Irún eh, sí. explíganos un poquito de qué va esto del Clown bueno a ver el Clown es digamos un personaje que tenemos prácticamente todo el mundo el aspecto del payaso es una visión del mundo de una manera de ver el mundo muy inocente Muy, muy, muy inocente. Es como que este personaje descubre todo, absolutamente todo, por primera vez. Y esta realidad que él o ella consigue transmitir es la que da pautas para hacer un comportamiento y tener una actitud ante la vida. muy bueno, Es precioso, es poético totalmente y filosófico, ¿eh? Y bueno, para, para aprender un poquito más de todo esto, bueno, de hecho, el, el cursillo que organizáis, o sea, porque también organizáis cursillos para principiantes, este, sin embargo, es sí. para gente que ya tiene algo de práctica en el tema, ¿verdad? Bueno, mira, ¿sabes lo que nos ha pasado? Que planteamos uno hace un mes aproximadamente y ese no terminó de salir. Entonces, hemos eh, creado, hemos, hemos ido hacia adelante y este primero será el de iniciación. Ah, de, de acuerdo. acuerdo. O sea, entonces Este primero es... Para las personas que no tienen nada, nada de experiencia, este va a ser el primero, el del día 21. De acuerdo, entonces este será el día 21 en, en Irún, es? ¿exactamente dónde es? Pues en el barrio de Lapice. Mira, las personas que estén interesadas pueden llamar a un número de teléfono, que no sé si se puede dar por Sí, por sí, remitora. por supuesto, lo puedes dar. Sí, sí, mira, pues es el 665-740-665 ocho nueve cuatro y preguntan por mí por Ana Pérez y ya les indico yo dónde es el espacio donde vamos a trabajar de acuerdo cómo cómo animarías un poco a la gente a a participar en en esta iniciativa Mira todas las personas así que tienen interés o que les ha llamado la atención ese tema de la nariz roja porque una nariz roja esta idea eh de ver el mundo de una manera determinada eh como te puedes acercar a hacer algo de teatro pero desde el humor desde una manera desde una manera inocente y demás, toda la gente que quiera tocar este esta historia, esta manera de ver un poco el teatro y también la vida, yo creo que es una bonita oportunidad para hacerlo. Porque te puede servir para muchas cosas, desde cómo te comunicas con las personas, cómo te relacionas, si te gusta el teatro, si te gusta el sentido del humor, cómo te desarrollas tú desde el punto de vista del humor. Tiene una cantidad de aplicaciones tremendas. Si eres una persona inhibida, eh, bueno, no sé, si trabajas con chavales, con, con, con gente mayor también. Es que tiene una cantidad de aplicaciones tremendas, ¿vale? Para un montón de cosas. O sea, que todo esto no es simplemente pues hacer teatro, hacer el payas un poco como, como se ve, podría pensar, sino que que sirve para trabajar la la personalidad de cada uno, ¿no? Sí, sí, la personalidad, la autoestima, el fortalecerse desde una persona como es, el cómo comunicas con la gente, eh cómo puedes ver, yo que sé, situaciones muy concretas, cómo te desenvuelves tú también ante situaciones concretas, el improvisar, el relacionarte con las personas. Bueno, tiene un montón, tiene un montón de facetas, como digo el programa. De acuerdo, Ana, pues vamos a recordar la fecha, sería el 21 de mayo y quien quiera más información sobre sobre este taller, eh, eh, pues que llame al número 665-740-894, preguntando por ti, por Ana, y les sí. darás toda la información que necesiten, ¿verdad? Efectivamente, eso es, pues, eso es. Pues muy bien, Ana, y Mille Esquer por estar con nosotros y hasta una próxima vos, vez otros. y que salga muy Así. bien. Vale, muy abur. bien, muchas gracias, hasta pronto. Agur. Ba, ikastaroa proposatzen ziguten elkarrizketa honetan, irunen izango da maiatzaren hogeita batean. Bilak pertsonala endartxua kloun teknikatik abiatuta. Ola ditzen da proposatzen diguten ikastaroa. Eta anak esaten zigun bezala, ba, kloun ikastaronek pertsonalidadea lantzeko eta hainbat beldur lantzeko ere balio izango du. Informazio gehiago nahi duena, ba, telefono bat utziko digu, utzi digu, errepikatuko dizuet, 6x6, 6x0, 6 x lau, eta anabera erantzungo dizue. Eta amaierara iristen ari gara, baina bukatu baino lehen, ba gure atal berriarekin uzten zaituztet, krisisa, sozioekonomiaz aritzen den saioa, eta gaurkoan zuaitz sindikatuetaz mintzatu da. Like moment, like moment, like Ez dakit leku guztietan berdina den, hau da, berdin jokatzen duten, baina haute sindikalak iritsi. Eta transformazio bitxia jasaten dute sindikatuek. Nekoa da enpresaren batetan opeskundea deitzea. hilabete horretan, inoiz ez bezala, sindikatu guztietak ordezkariak erreskadan ikusteko. Edonor izan baiteke izatu dezaketena berea, edozein elor daiteke beren sareetan. Askotan ideologiak eragiten du, beste batzutan lagun baten referentziak eta bestela erresistentzia kasiaren gosokia aurkeztu eta langile asko liluratu egiten dira. Denbora tarte horretan hitz zoragarri ugar intzupen ditugu. Ordezkari izteten abantailak arazoren baten aurrean beraiek egiten dutela guztia, langileen eskubideen defendtsa irmoa, prekareitate egoera gainditu, lanistripurik ez, guztia txurikorrekoa. Autekoundeak egin eta ondorengo egoerak ongislatzen du sindikatuen papera. Ordezkariitzak lortu ostean, ordura arte beren gotorleku nagusia zen utzi eta han uzten gaituzte. Beraien ordezkari zoragarrieekin guztia ongi joanen zaigulakoan. asko zagotu ditut, eta egia esan, hobe isiltzea. Langile eta harritaron eskubideek azken urteetan izanbuten atzarakada, agerikoa dugu. Bai mundu mailan, baita euskal harrian ere. Sistemen kapitalistaren balore guztiak geure ganatu bitugu. Eta bizi dugun beldurreta eta mehatxu iraunkorraaren aurrean, individualkia nantzupen saiatzen gara. Saiatzen diot, sarri besterik egiten ez dugulako. Zirkulu era honen barruan ere sindikatuek beren egitekoa birmodatu dute. Beren burua sistemaren aurka konfrontazio parametroetan kokatu eta gehiengoa garen herri eta langile on indarrak batu eta askatu ordez norbera bere buruari begira dagoela dirudi. Ea zenbat ordezkeritza lortzen ditugun enpresa honetan afiliaturik ez dugunez, ez dugu motori sartuko. Gatazka labora honek ez du gurekin serikusirik, hori edera sindikatuen jokabideak. Jokabideak diot ezpaite dute publikoki noiz horik esango. Baina edozein gatazka, eskubide urraketa, eta prekaritate egoeraren aurrean beraien interesen arabera jokatzen dute. Ez guztion interesen arabera. Egoeraren arabera egiten dituzte beren kalkuluak. Jale kolana ere, lau prentxaurreko, gatazka laboral konkretu eta iruzpala horre borokorretara mugatu dute. Egoera beste zerbait eskatu barren. Iz gohorra dituzte lan istripuz diren langileen ilotzen aurrean. Salaketa ordea, konzentrazio batetara mugatzen da. Ideologien arabera, sarritan bi ezberdin izepen Hori alda bizi dugun egoera alatz honetan sindikatuek jokatu beharuten zuten papera. Larretasun aurkatu gabe, ezaldugu abaguneta polita, sektore ezberdinak alkartu eta elkarreki lanean hasteko, bulegoetako auki eroso eta beroak utzi eta kalleak astintzeko. Ziur maiatzaren bateko lelo guztiek, borrokaren bidea edo langile eskubideen aldarria eginen dutela. Praktikan ordea, pipa jaten ordu beti inguruko paseoa. Pazkari eder bat, eta ostean lozpagos garagardo gardo fresko. Zerbe gehiago egin behar da, egun gober aldatzeko, ez da? Askotz gehiago. Lusut amaitasun hotxak. Gonekin erobero. Txingurri hotxak. Mundu hotxak. Gurek unka. Herri mugimenduaren ahotsa, anantxeta irrratian arratxaldeko ordubietatik hiruak arte, eta gaueko zortztatik behatzik arte. Erriotsak pauzu mediak ekoiztutako saioan. Hiru berikoitza Erriotak. Hiru abi minutu besterek ez dira falta gabeko bederatziak izateko eta oso txak eman gizun hontako denbora amaitu da Beraz, besteri gabe jakin ezazue, erri hotxak bidazo elkarteen saioak eta pausumediak ekoiztutako saioak egunero entzungai dituzutela. Zortzietatik bederatziak arte eta ordubietatik irua arte. Hauzo hotxak aldiz, ba ustiralero zortzietatik bederatziak arte. Baina nantxeta irratian, bat jasaren orenarekin usten zaituztegu, badakizute laroita bederatzi puntu zazpi eta laroita mar puntu bost fm -en. Ondo ibili, ondo pasa asteburua eta horrengor arte. Aio!